jo Ari Arri Kohma Show. Perjantai. pikkusen, voin sen myöntää, on tällä hetkellä kapealla äänellä. Eilen oli niin sanottu opiskelukauden avajaiset, tai mitkä vitun niin sanotut, vaan ihan aktuaalit. Opiskelijabilekkauden avajaiset, ja sieltä pikkusen kähemmällä soundilla, mutta siihen liittyy myöskin hauska nopea tarina, nimittäin myöskin herran Matti Nykänen oli paikalla, miten Ari ja Matti kohtasivat. No, se selviää totta kai kohta. Sen lisäksi mitä äh, mitäs me sen tehdään? No, meillä on poistettuja kohtauksia, meillä on jonkun verran äänimateriaalia eiliseltä, meillä on ö, yksi aika hauska tarina ja katsotaan mitä muuta keksitään, ehkä jonkunnäköistä mies- ja kitaraosuuttakin, varmaankin. Mutta tota, äänimies Timo, stage is yours, sanois Amerikan poika. Ari Show! Joo, tällä viikolla tota, pidetään vähän tämmönen niin sanottu kesän päättäjäsiakso. Käydään vähän läpi, mitä tässä nyt on Ari show historiassa saatu aikaa, Mitä on kesällä tapahtunut, mitä on kenties äh, syksyllä tulossa. Mutta sitä ennen, niin, tota, mun on ihan pakko kertoa. Nimittäin niin kuin mä sanoin, mä olin äh, eilen bileissä, Oli tiukka menossa siellä. Mutta tota, siellä oli myöskin Herra ja Hidalgo, Matti Nykänen, paikalla. Ja äh, mä olin sit siinä pihalla tota noin. Niin, hengailemassa, ja Matti käveli siitä kans siihen barimetrin päähän musta, ja mä sitten, nyt on muuten Matin kanssa pakko saada fanikuva. Mä en, mä en kovin kova tommonen faniboo, joo, että mä en paljon nimmareita pyytele, enkä kaverikuvia, mutta Matti nykään on semmonen hahmo, ja kyllä, pidän häntä hahmona, että tota, hänestä mä kyllä tykkään, tota, Matti on jotain semmoista niin mahtavaa, mutta toisaalta ei hänelläkään ihan kaikkia meni mennyt mutta mä sit menin Mattille silleen, että, hei Matti, ja Matti vastasi mulle saman tien, mene sinä nyt vittuun siitä. Mä olin, selvä, lähdin siitä sitten menee ja sanoi siihen pari metri mun frendeille, että jahas, ei ilmeisesti oteta fanikuvia. Ja niin yhtäkkiä Matti nappaa, mutta sieltä takaisin. Otetaan, totta kai me fanikuvat otetaan. Ja niin siitä rapsesti kuvat muistoksi molemmille. No ei mä usko, että sitä tallenti mihinkään, mutta näin me kohdattiin Matin kanssa. Ja mä oon jopa ylpeä siitä, että mä sain tämmösen niin Matti Nykäsmääsen kohtaamisen Matin kanssa, kun voi vaan olla. Matti oli... Oma itsensä ja totesi, että mene sinä nyt vittuun ja sama mä oon todennut monille niille, jotka Mun kanssa on kuva tullut pyytämään ja sanotaan näin, että luku ei oo niin suuri kuin kuvittelette Mutta tota... Pitäisikö meidän tähän väliin laittaa niin Muutamat nauhat eiliseltä, niin se menis silleen sutjakasti. Pistetään näin. Nyt tulee muutamat nauhat eiliseltä ja sen lisäksi siihen perään pistetään parit poistetut kohtaukset tästä Ari Kohmsion historiasta ja sen jälkeen mä kerron Miten mulla meni hommat tähän pieleen Tinderissä? Ari kohma show. Mä oon aika halpa. Nyt on happy houri. Joo joo joo show Escape terassilla ja meillä on täällä aivan tuore opiskelija sanotaan häntä vaikka ää, kirjaimella L. Agentti L. Mikä fiilis tällä hetkellä noin niinku opiskelut juuri aloittaneena? Rai rai, rai. selvä. Siinä oli kolme kirjainta kahteen kertaan. Toivottavasti se kertoo kaiken tarpeellisen. Riku! Riku! topa tänne, tupa tänne, Riku, hei. Meillä on nyt just. Meillä on Ari nauhuri päällä. Ai vittu kova. Niin, oot sä kuunnellut Ari Kohme Siis todellakin, siis. Mä arvostelen tän niinku sillee niinku rehelliseltä kanalta. Ihan rehelli, täysin ja, rehelliseltä. Siis ei minkään, hei, sanota näin, mä maksan sulle yhtään lonkeroa tänään Ei, ei, mit, joo, että todellakaa. Ja <laughs> mä annan tän niinku täysin niinku <laughs> täysin hei, <laughs> nyt mä sanon, kaikki voi nyt luottaa tähän arvosanaan. Siis mä annan kolme paljon bodei. Ja, ja niin kuuntele. On se oikeesti kuunnellut paljon vai ei mä, sanot se vain siis, noin? Siis ei oikeesti on paljon Mitä sä oot kuunnellut bodei. Mitä saat kuunnellut podcastei? Siis no lähinen rahaa tämän bodei niinku nurketti ja se on kova. Se on kovaa, se Nordneti poni. Sitten kans tota, niin kuin Suomioppi paljon. Ja niitä lämpiä. Um, hei, Aamalup, Kokositti. Oletko kuullut Kokositti? Hei, joo, mä kuuntelen joka aamun Kokositti ja mä kuuntelen joka aamun Korporation Radio Rockilta. Ne on kovii. Mut hei, sinulla oli joku Radio, arvostelu. Joo, Radio Rocki ja Suomioppi ja Nordnetin välillä. Niin Näin on. voisin sanoa, että Ari Kohma Show. Niin. No menen 4,5 5 Kova, toi on kova hei, siis toi on oikeasti, kova Ja siis tota me arvostetaan Arjen Kohmen et, et että noinkin kokeneelta podcastin kuulijalta tulee 4,5 4,5 5. Et se on melkein jopa täydet pisteet Aan, Siihen ei enää siis puutu, kun niinku äänimies Timo jos ois nainen, niin se ois 5 mm -hmm. kautta Siis, siis lähe, just näin, just näin, Ja siis oikeesti arvostaa läpi. Ihan Ja pitkuu, nyt joku hipelee sun persettä, tässä on nyt jotain mielenkiintoista Okei, ei ollut raiskaus kyseessä, pahoittelen, Niitä. väärä hälytys, mutta tota... Raiskaus oli lähellä, mutta, <laughs> mutta, mutta hyväksi. Meillä on niin sanottu tilanne päällä täällä, okay, jos voidaan hei, näin hei, sanoa, hei. mutta tota... Puh, et, hei, sanotaan näin, jos mä kävelen kaduilla, ei, ei kukaan kävele perässä, sanotaan näin. Mutta on muutama fanikova joutunut ottaa vasten tahtoani. Kyllä minulla jotain. jotain? Annika Kurikasta täällä mitä... Annika Kurikasta... Mitä No kun mä painoin jotain. Hei, me ollaan edelleen nauhalla. sanoa. vaan, anna tulla. anna tulla vaan Annika Kurikasta. Annika Kurikasta Ei sun tarvi olla noin lähellä, se kuulee, kyllä se puhelin. Anteeksi. Mutta ei se hyvä mitä se täällä. sä oot niinku äänessä hyvin. Se on ihan radioääni kyllä. mulla radioääni? Radio on! No, se on, on hyvä tietää. On. Mä oon nähty 7 minuuttia. Oon työskennellä radiossa. Mä oon itseasiassa harkinut. Mä oon jopa <laughs> enemmän kuin harkinut sitä. Ei, mä oon jopa on. toivonut sitä joulupukilta. Oh. Tähän, sanotaan näin, Tähän mennessä mä en oo uskonut joulupukkiin. mutta ehkä ensi jouluna. Kuka tietää? Se on. Kyllä, kyllä, se tapahtuu. Ei, ei voi tulla sinne päin. Taas tuo vielä. Ei, sä niin viittä sanaa. Aloja. Hei, tuot sä mun toisen lonkeron. Mä en pysty tuomaan kuin yhden, koska sanotaan no, näin. Niin. Mun arikoima podcastilla ei ole vielä varaa kolmanteen käteen. Sen verran me on huonosti yhteistyötä, mutta hei, jos sä oot yritys ja kuuntelet tätä. Ja itse asiassa, oikeastaan, jos sä oot ihan sama mikä muu yritys kuin Hartval, niin voit mennä kotis, mutta jos sä oot Hartwall ja kuuntelet tätä, tarjoa mulle hei parikontti lonkeron, mutta nyt ei tule mitään tarpeeseen. Mä oon sinergiitut. Se mä se Hei, nyt meillä on mielenkiintoinen keskustelu Arikon kanssa vastaan Hartwall original lonkero. original lonkeroa vastaan. On. sitä classic lonkeroa kannatat. Joo. Toi on farsi, koska ide on yleensä En missään nimessä leikkaa, mutta mä haluan ottaa teidät mukaan mielenkiintoiselle keskustelu. Mikä on paras lonkero? Äh, on se lonkero. Mutta kenen Aikea, valmist? Okay. Onko se original, Onko se Siner Bykov, onks se, se, by se Artvalo, original, Artval. original Longaro? <tulikin> original Karpalo on sun mielestä paras? Mitä sä sama, sanot? Sama, sama, original Karpalo. Mielenkiintoinen valinta. Original Lime on, li on paras. Lime on no. paras. Onko on original, original, original pala mutta hän! Hän oli Sinerbykofin puolella, mikä on mun mielestä aika jännä valinta, koska itse listaisin lähinnä Hartwall, sen jälkeen Aleko, ja sen jälkeen vasta sinerby hän halus vaan, niin kuin sanotaan näin, tuuli myötään, mutta hän halus seilata välttämättä vastatuuleen, mikä tarkoittaa sitä, että hän kuvittelee olevansa taitavampi purjehtia kuin me muut, mikä tottakai on väärin, koska ei missään nimessä... Tää on paras podcast ikinä. Se on hyvin todennäköistä. Sä voit sanoa vielä nimesi, jos sä välttämättä haluat. Iris Iiris on mun nimi. Iris sanoi, että on paras mun podcast ikinä, mikä mun mielestä kertoo aika paljon, koska hän todellakin ei ole kuunnellut yhtään mun podcastia. Ei Se on ihan totta. Mä kaikki. Mut hei, sä voit muista markkinoida heillekin, koska ensi viikolla täällä tulee ole kuunnellut ja syksyllä meillä on pieniä juttuja tulossa. Pienä, pienä. Hyvä Riksa, kerro niille! Mun mielestä meillä on nyt 10 minuuttia kasassa tätä vitun, vitun väsinytta että väsinytta jerryä Ekään tää ole tässä Jatketaan joko tanssilattialta tai sitten öö, Noilla niin sanotulla epäonnistuneilla paloilla Tai siis mitkä ne on? poistetut kohtaukset? Mik, Miksi niitä sanotaan elokuvissa kun niitä et ei ihan lähtenyt? Mitkä ne on? Poistetut kohtaukset, onko ne poistetut kohtaukset? Jatketaan niillä. Vai jatketaanko? Tuleeks tänne? Hei! Tunnetais me ketään että lähetyiltä olemme. Tieskö, Tieskö meidän käydä haastattelemassa? Mm -hmm. Jos me laitetaan tämän poikki ja käydään siitä haastattelemassa sun ystäviä. Mm -hmm. Kysytään, mitä ne on mieltä. lonkeroista. Longeroista. Mä, longero. mä pistän tämän nyt poikki. Meillä on 10 minuuttia niin Se riittää ihan hyvin koko viikon podcastiin. Hei, älä jää ota mun longeroita ja jatkan. Hyvää iltaa, jatketaan jostain. Moi! Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisistä, kanoista ja sijoista juurikin sijoilla on vähiten bakteereja. Joten käsipäivää vaan, nää on just rasvattu. Ari Kohma Show. yo yo yo ai. yo Ari. Ari, Ari Kohma Show. Uudestaan. Joujoujou, ari show. Se oli kyllä perkeleesti liian nopea. Joujoujou, ari show. No nyt kuulosti jo joltain pikkuisen liian hitaalta käyvältä. Ei tästä nyt taas tuu mitään. Ota taas tauko, mulla on joku täällä lakanoissa. No sitten tuli ehtoollisen aika ja tää pastori kaatui mun pikkariin viin... Ei kaatanu mun pikkariin viiniä, vaan tota pikariin. Kaatui mun pikariin viiniä. Ei pikkariin. No sitten tuli ehtoollisen aika ja tää pastori kautui mun No sit tuli ehtoollisen aika ja tää pastori pikariin. No pikariin. Ei pikkarin. Pikariin viiniä. Ja tota. Mä torpisin tossa kun mä olin vähän pienemmällä kylällä pyörähtämässä yhteydessä tämmösen aikuisten miesten harrastusjärjestöön. Ja tota. Sanotaan näin että kun mä tulin niin heillä oli teltta pystyssä ja sen jälkeen kun mä törmäsin niihin autolla niin heidän teltat. Kaatu ja lehdet Tää Tämä kuulosti nyt ihan väärältä, koska nyt joku sai semmoisen käsityksen tästä, että tämä oli joku tämmönen niin sanottu Playboy-järjestö. Ei ollut. Täytyy ottaa uusiksi. Ari Kuhama Show. Mies, kitara. Kitara ja mies. Mä haluan puhua täällä rakkaudesta. LOVE, rakkaus eli love. Mä oon jo hetken aikaa miettinyt, en tiedä otteko huomannut, mutta mä tossa yksi päivä rupesin ihan miettimään tämmö. Sitä mä vaan oon pohtinut, että. Aloin tossa ajattelemaan asiaa ja totesin, että vaikka mä kuinka tätä nyt tässä miettisin ja kääntelisin ja vääntelisin, aika kun mä sitä oli ajatellut siinä, niin mä sit Niin tota, tota, niin. Niin tota, niin niin tota. Joo, Yo yo yo yo yo. Yo yo jo. Yo yo yo. Yo yo yo, yo. yo, yo, yo. Ariko. Ariko show. Ariko show. Ari. Ari kohma. Kohma show. Pidetään tauko. Täällä on joku mun lakanoissa. Ariko show. Siinä todella epämääräisiä ja mielenkiintoisia ääninauhoja sekä poistettujen kohtauksien kuin sitten torstai-illan muodossakin. Mutta tota, niin kuin mä sanoin, tämä on tämmöinen kesän viimeinen jakso, niin jos ruvetaan muistelemaan mennyttä kesää, niin tota, tämähän oli Ari Kohma ensimmäinen kesä Ari ja tota, vaikka tässä nyt on kaikennäköisillä festareilla ja muilla juostu, niin kyllä kesän paras keikka oli se, kun mä näin tuossa toissa viikolla, niin tämmösen juopon, ylipainoisen juopon ilman paitaa ja puiston penkillä vieressään Karjalan kaljalaatikko, oletettavasti vielä täynnä tai osittain täynnä, sekä toisella puolella sitten tämmönen 80-luvun mankka ja hän on joku Iron Maidenin täysillä mankasta ja hän oli omaa mahansa piirtänyt rummut ja hakka sinä kannuja <laughs> oikein iloisen näköisenä puiston penkillä, niin tää oli mun mielestä semmonen niinku kesän kohokohta, mikä oikeestaan kruunaa koko kesän. Ja sen fiiliksen, millä tää kesä mentiin. Älä välitä muista, jos sulla on rummut omasta takaa. Tää on semmonen sanonta, millä mä alan tästä eteenpäin liikkumaan, mutta tota... Mä kerron vielä nopean tarinan, mikä mulla meni tuossa Tinderissä vähän pieleen kanssa, itseasiassa tällä viikolla. Voi viime viikolla. No, joka tapauksessa. Äänimees Timolla on ollut tänään hyvä päivä, niin annetaan sille vielä yksi mahi sen jälkeen mä kerron, miten se meni pieleen ja mikä. hä Mia? Mitä? Unkos tässä nyt kyseessä fyysistä harjoittelua? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Ari Kohoma Show. Tinderhän on siitä hauskaa, että sinne saa lisätä kuvia ja tekstiä ja sen, missä töissä ja mitä opiskelee. se on siis... Käytännössä ihan mikä tahansa muukin internet, mutta kaikki mullistuu siinä vaiheessa mun mielestä, kun 2000-luvulla hyväksytään avoimesti jopa rohkaisten toisten arviointia vielä kylmällä tavalla. Joo tai ei. Koska pahin arvio, hän sä voit saada, on 8 plussa ihan jees, mutta silti ei. Tinderissä ei tätä mahdollisuutta ole. Se on joko panisin tai en, tai siis lähtisin treffeille katsomaan, onko tässä nyt jotain syvempää yhteyttä ja kun se löytäisin, niin kertoisin sitä ystävilläni sormienhaiston muodossa. Mutta tota... Jos mennään siihen hauskaa osuuteen, mikä mulle kävi, niin... Ja mun mielestä on sellainen, mikä voisi käydä kelle vaan, minkä takia mä väitenkin, että tätä tarinaa kannattaa jakaa, että tää on jakamisen arvoinen siinä suhteessa. Eli mä päätin vaihtaa sitä tekstiä siinä, joku info vai mikä se onkaan, ja ajattelin, että se olisi hyvä, että se olisi jotenkin hauska ja kuvaisi mua. Loogista, eikö? No, sitten sekuntia harkin nopsasti rustaamaan siihen tietoja minusta laatikkoon, että puhun vähän, mutta asiaa. Mottoni on ei-muttia. Ja mä naurain vähän sisäisesti ja päätin sitten vanhana verkkokalastajana jättää oveluuteni tekemään tepposia. eli toisin sanoen jäin odottamaan kalaa, he, jälleen haistellaan sormia, <lacht> ei vaan. Palasin siis muutaman päivän jälkeen kyseiseen sosiaalisen palveluun ja innokkaana sekä lupauksia herättävänä näin numeron kaksi sovelluksen yläkulmassa, ja sehän tarkoittaa sitä, että mulla oli kaksi viestiä tullut. Mä olin liekes, no en mä nyt ehkä liekes mutta sanotaan näin, mä olin positiivisesti iloinen. Menin kattoon viestit ja ensimmäinen heistä oli laittanut mulle lyhyen ja ytimekkään viesti, joka kuului näin. Hei taukki, rasismi on aika vitun perseestä. Mä olin sit vähän hämmästynyt ja vastasin, että niinpä. No sit mä menin lukemaan sen toisen viesti, joka kuului näin. Kuuletko olevasi jotenkin muita parempi tai hauska noilla rasistisilla jutuilla? Olet väärässä. Ja tälle, tälle mä enää vastannut, mutta mä mietin, että mistähän nyt tuulee ja, ja minkä takia ja miten sattukin, niin... Just tuli ylipu Yle meri Merisää, jota mä aktiivisesti kuuntelin, ja he sitten kertovat. Mutta tota, mä menin sit tarkistamaan sen mun profiiliin. Huomasin, että nyt, tai siis silloin muutama päivä sitten, kun mä olin sen tehnyt, niin oli tullut pikku moka. Nimittäin tässä mun nerokkaassa biotekstissä luki seuraava, ja kuunnelkaa nyt tarkkaan. Kuunnelkaa. Nyt se tulee. Puhun vähän, mutta asiaa. Mottoni on ei mustia. Ari homma näin. Muistakaa, pienilläkin asioilla voi olla merkitystä silloin kun puhutaan rasismista. Mutta tota, mun aikakello rupeaa näyttää sitä, että se on jossain päin maailmaa 11. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä rupeaa olemaan, kuulkaa, tytöt ja pojat ja kahvikupin kannet ja maidonkorvikkeet, niin semmonen homma, että meillä on show aika lailla paketissa. Pistetään vielä tuohon kaupan päälle niin lyhyt tuommoinen mies- ja kitara-osio. Tällä kertaa meillä on ollut tässä nyt niin paljon kaikkea, että ei ole ihan kunnollista biisiä, mutta pieni sellainen rallatus näin niin kuin kesän, kesän kunniaksi. Ensi viikolla sitten Ari Kohmishou rantautuu syksyn harmaat tuulet. Kaiken näköiset ylimääräiset värit unohdetaan. Mennään syksyn harmaudella ja ajaudutaan siihen. Mutta nyt piene mies- ja kitara osion jälkeen. Toivotan oikeen oikein paskaa viikonloppua kaikille. Hyvää yötä. Mies, kitara ja äärikohma showa. Uh. nyt ehkä viihisiksi tätä voisi sanoa, niin pidetään kuitenkin mies ja kitara mukana. Käydään vähän läpi nopeasti, että mitä tässä on tullut tehtyä, mitä on ehkä tulossa ja niin poispäin. Tämmönen näin. Ari, show huono ja koma show syöny ihan liikaa ari, kohma show oisko silti ripsejä. Ari, show tulille, ari, show baritiskiltä unille, ari, show ei tarvetta kumille. Arihkoma Show tyhjän päivästä viihdettä Arihkoma Show nolottakin niin, että Aarikko, ma Show ei pölyä mut siitettä Arihkoma Show hiikopoluilla Arihkoma Show tiistaisin oluilla Arihkoma Show puilla paljailla Arihkoma Show ehkä otin ehkä Arihkoma Show no myöhemmetä vähäsen Arihkoma Show saatto mennä kontillinen Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Hyvää yötä!